Jurnal 1935-1944 de Mihail Sebastian, caseta 16, fața A. Luni 31 iulie 1944. Nou bombardament azi dimineață. Nu prea lung și poate nici deosebit de violent, dar zgomotul motoarelor era sinistru. Câteva clipe am crezut că se repeta atacul fioros de vineri noaptea. Dacă Turcia rupe legăturile diplomatice cu Germania, așa cum se spune de câteva zile și se așteaptă pentru 2 august, atunci, cu noi bază de plecare, mult mai apropiate, lezne bombardamentele la noi pot deveni catastrofale. Războiul pare a se apropia de sfârșit. În 10 să Totul poate fi gata. Întrebarea este cum ieșim noi tefer din aceste ultime săptămâni. Ieri, o zi întreagă petrecută la o fermă nu departe de București, într-o casă fermecătoare ca un decor pentru jocul de vacanță. Joi 3 august 1944. Turcia a rupt ieri relațiile cu Germania. Președintele Finlandei a demisionat și e înlocuit de Mannerheim. Schimbarea e interpretată ca un preludiu la noi tratative de pace. În Franța, o spărtură făcută de americani se adâncește spre Ren și amenință să izoleze întreaga peninsulă Bretani, repetând operația din Cotentin. În răsărit, rușii atacă în același timp Varșovia, Riga și Memel. În Italia, Florența mai rezistă încă, dar nu pentru multă vreme. Pe măsură ce situația devine mai acută, noi devenim mai nerăbdători. Ieri și azi am trăit într-o sureșcitare continuă, ca și cum, de la o clipă la alta, trebuiau să vină știri noi definitive luni 7 august 1944. E greu de urmărit ce se petrece în Franța. Frontul german, spart spre vest și sud, se pulverizează. În bretani, valul Atlanticului e întors pe dos. Americanii sunt la Brest, Saint-Nazaire, Lorient. în timp ce garnizoanele nemțești respective ocupă încă fortificațiile care trebuiau să le apere dinspre mare. Zăgeți blindate străbate în cruciși și în tot spatele frontului german și vârful lor răsare unde nici nu le așteptai. Este o operație identică cu înaintarea germană în mai 1940, deocamdată încă pe scară redusă. Totuși, Parisul nu este un obiectiv exclus. Dacă lucrurile continuă în același ritm, totul devine posibil. Marți 8 august 1944. Scris un scenariu de piesă. Actul întâi perfect schițat, scenă cu scenă, cu bogăție mare de material. Actul al doilea mai puțin detaliat. Actul 3 cu totul neprecis, afară de desnodământ. Un moment în timp ce precizam pe hârtie, azi după masă gândurile care se îmbulzeau, m-a cuprins un fel de febră, vechea mea febră care mă amețește puțin când văd o carte sau o piesă. Mă simțeam nerăbdător, aș fi vrut parcă să încep imediat să lucrez, aș fi vrut să Cuiva Marea veste. Am ieșit pe stradă, m-am dus până la Alhambra, unde repetă Nora și Mircea, parcă simțeam nevoia să intru într-o atmosferă de culise în fierbere. M-am întors acasă, nu-mi găseam locul. Acum m-am potolit, pun scenariul deoparte, îl las puțin. Deocamdată am altele de lucru. De refăcut piesa lui Antoan, descris actul 3 la potopul. După o săptămână voi relua hârtiile scrise cu atâta precipitare azi și voi vedea ce se poate face. Piesa asta, dacă o voi scrie, o voi datora unei idei de decor. E tot ce am văzut la început. Un decor. Nici personaje, nici conflict, nici idei. Un decor de casă în construcție în actul întâi, mobilată în actul 2 și prăbușită de cutremur în actul 3, Toate trei faze ale decorului fiind dominate de o priveliște unică, în fund, de parte, care face legătura și unitatea celor trei momente. Pe schema asta a crescut astăzi, deodată, tot materialul viu al piesei. Amuzant ca punct de plecare. Joi, 10 august 1944. Bombardamente azi noapte și azi dimineață. Nu cred că Bucureștiul a fost obiectivul principal, dar cel puțin odată azi noapte, canonada a fost teribilă. Înghețasem și biata mama, care suferă ca un copil înspăimântat. Vineri 11 august 1944. Se pare că săgețile blindate americane sunt la Chartres. Revăd duminica de octombrie 1937 cu Poldi și Benu la Chartres, înfiorat de frumusețea catedralei, pe care o descopeream. Parisul nu e departe. Duminică 13 august 1944. Nimic nou pe frontul din răsărit. Ofensiva rusă e oprită în linii mari, cam pe hotarele din 1939. Riga, Memel, Varșovia, Cracovia rămân obiective încă neatinse. E o pauză sovietică de regrupare? E o încercare germană de a opri prin rezerve masive înaintarea spre frontiere? Oricând un nou asalt se poate declanșa, dar deocamdată luptele, chiar dacă sunt intense, au pierdut din amploare. În schimb, în Franța, bătălia confuză încă ia proporții. Nu știm nimic precis despre Chartres. Săgeata pornită de la Le în direcția Paris, nu știm unde a ajuns. În schimb, tot de la Le a pornit o altă săgeată spre nord. Depășind Alençon, vizează spatele frontului german de la Caen, sector unde rezistența e neclătinată de la debarcare până azi. Dacă operația reușește, invazia devine invazie reală. Cald, zi și toare de vară, sunt apatic descompus, imposibil să lucrez, am refăcut o piesă a lui Antoine și m-am împiedicat acum la actul 4, pe care mi-e imposibil să-l urnesc din loc. În plus, trebuie să termin pentru Beate și Finții actul 3 din Potopul. Notă, actrița Beate Fredanov, regizorul Alexandru Finții, iar Potopul, piesă de Henri Berger, prelucreată de Sebastian pentru Teatrul Barasheum. Am încheiat nota. Toate astea foarte repede, iar eu nu sunt în stare să scriu două cuvinte. Marți 15 august 1944. Debarcare franco-anglo-americană în sudul Franței. Joi 17 august 1944. Alarme dimineața și seara spre uimirea noastră, care ne așteptam să avem o perioadă de liniște aeriană acum, după debarcarea în Franța de Sud. Au atâta de lucru acolo și totuși își găsesc timp și pentru noi. Debarcarea în sud progresează cu rapiditate și ușurință. A căzut Cannes, Nice, Saint-Maxim, Saint-Tropez. În nord, aliații ocupă Orléans, Chartres, dro, Parisul e în zare. Aseară la Comedia, Steaua fără nume, într-o nouă în scenare, cum spune afișul. Nu am fost și nu am nicio curiozitate. Sâmbătă, 19 august 1944. Scriu rândurile astea sub alarmă, dimineața. Seria continuă. Am avut și ieri dimineață, alarmă. Din stradă se vedea cum trec departe stoluri de avioane. În plin soare au o strălucire metalică. Uneori, când se profilează pe un fundal de nor albicios, devin mate și fumuri. Ieri și alalte erau fost la Ploiești. Astăzi se pare că sunt la Brașov. Deocamdată. Înaintarea spre Paris progresează. Americanii sunt la rambuie. Frontul este însă prea fluid ca să întrevezi conturul bătăliei. Am văzut aseară steaua fără nume. Ce admirabilă sală de teatru, Comedia. La Alhambra totul se pierdea ca într-un imens hambar. Din coace, toată sala e ca o minunată cutie de rezonanță. O surpriză, Tanțicocea. Destule accente false, dar, deși totul cam făcut din cap, un amestec de frivolitate și emoție care se apropie mult de Mona mea. Luni 21 august 1944. De două zile s-a declanșat ofensiva sovietică în Moldova și Basarabia. Se spune că Iașul a căzut. Războiul vine spre noi. Nu războiul care ne apasă de cinci ani ca o dramă morală. Războiul fizic. Mar răsturnări se pot întâmpla la fiecare ceas, la fiecare minut. Din nou intrăm cu viața noastră, cu pielea noastră în joc. Totul e posibil și nimic nu e ușor. Rezistență militară înseamnă oricât de repede s-ar desfășura operațiile, distrugere, poate evacuare silită, poate foamete. Capitulare însemnează, cine știe, lovitură germană de represiune gen Italia de Nord și într-un caz și în celălalt, un pogrom redevine oricând posibil. În orice caz, s-a terminat cu liniștea relativă de până acum. Intrăm în centrul focului. După sistemul lor cunoscut, rușii atacă în sud, acum, când în centru și nord, ofensiva a fost oarecum încetinită. Vor împinge aici cât vor putea mai mult, mai puternic și mai repede. Balcanii sunt un spațiu copt pentru lichidare. Elementele finale sunt toate adunate. Turcia e gata. Bulgaria, după uimitoarea lovitură de teatru a discursului Bagrianov, e dispusă pentru orice schimbare de joc. Notă. Ivan Bagrianov, prim-ministru al Bulgariei. La 12 august ținuse un discurs în Parlament prin care declara poziția de neamestec a Bulgariei în conflictele de pe continent. Predecesorul său, Alexander Tsankov, dusese o politică pro-germană. Am încheiat nota. Împreună cu Tito, împreună cu o eventuală debarcare anglo-americană, care nici nu e indispensabilă în faza de azi, rușii pot împinge întreg frontul german spre Carpați, spre Ungaria, spre Austria. Nu e de așteptat ca nemții să se retragă repede de bunăvoie. Vor încerca să reziste. Cât mai pot, nu știu. Poate însă destul pentru ca între timp să ne extermine pe noi. În Franța, iureșul anglo-american continuă în sud și nord. La sud, totul e vag, nu există propriu-zis front. Infiltrațiile și săgețile anglo-americane pătrund departe, fără să se dea vreo precizare. Machiul e o realitate, se pare că Ansi și Grenoble sunt în mâini franceze. În Normandia, bătălia s-a strămutat complet la est, pe Seina. Parisul poate cădea în câteva ore. Marți 22 august 1944. Toulouse ocupat de forțele franceze din Machi. La ora asta, Poldi poate că e un om liber, dar mă tem încă pentru el. Nu știu cât de fermă poate fi ocuparea orașului până la sosirea trupelor aliate regulate. Marț 29 august 1944. Cum să încep? De unde să încep? Rușii sunt în București. Parisul e liber, casa din Antim distrusă de bombe. Sunt obosit ca un câine. Mi-a fost dat să nu mă mai pot bucura din plin de toată fericirea marilor întâmplări copleșitoare. Scriu rândurile astea dintr-o casă de refugiu, în care am putut aduna câteva din lucrurile salvate din antim. Ne-am organizat aici, de bine de rău, un culcuș. Nu știu cât o să-l avem. Oricând se pot întoarce stăpânii casei și să ne dea afară. Ar fi fost imposibil să țin un jurnal regulat al întâmplărilor. A fost delirant și pe urmă oribil. De miercuri seara am intrat într-o neverosimilă cursă, care nu știam unde ne duce, spre salvare sau dezastru. Noaptea de Miercul spre Joi, petrecută cu Pătrășcanu, Belu Zilber și atâția alții, imediat după lovitura de stat, în casa din strada armenească, casa istorică, a fost noaptea de delir. În tot orașul lumea urla de fericire. Antonescu fusese răsturnat în cinci minute. Noul guvern constituit. Armistițiul acceptat. Nici n-am avut timp să beau un pahar de șampanie pentru Parisul recucerit de francezi, când ne-a ajuns din urmă avalanșa de evenimente proprii. Toată noaptea am scris pentru România Liberă, care trebuia să apară în zori. Eram fericit că întâmplarea mă făcea gazetar în chiar noaptea Victoriei. Dimineața m-am dus frânt de oboseală spre casă, cu speranța că o să dorm când au început să urle sirenele. Nunții începeau bombardamentele și am avut un bombardament de formă necunoscută, fără întrerupere, fără alarmă, fără prealarmă, un bombardament care ne-a ținut în adăposturi timp de 60 de ore până sâmbătă seara. Iar în ultima oră, sâmbătă spre seară, casa noastră a fost lovită, victime în ultimul moment, când gata-gata eram să ajungem la potou teferi, dar suntem vii. Spaima de joi, de vineri, de sâmbătă, că nemții s-ar putea întoarce în București, fie numai pentru un ceas. Un singur ceas le ar fi fost de ajuns ca să ne extermine, până la ultimul dintre noi. Nimeni, nimeni n-ar fi scăpat. Sunt mii de lucruri de spus. Poate mâine, poate poi mâine. Acum nu mă simt în stare. Vreau să dorm. De miercuri până sâmbătă seara n-am dormit o secundă. De miercuri până luni nu m-am descălțat. De miercuri până seară nu m-am întins pe un pat. M-am tot zvârcolit pe dușumele, pe unde am apucat Miercuri 30 august 1944. Nici astăzi nu pot să scriu. Sunt prea obosit, desfigurat de oboseală. Proasta mea rezistență fizică nu suportă asemenea încercări. Ar trebui să dorm câteva zile în șir, mi-ar trebui o vacanță de școlar pentru ca să mă revin. E o îmbulzeală teribilă, de ordin moral pretutindeni. Toată lumea se grăbește să ocupe poziții, să valorifice titluri, să stabilească drepturi. Nu pot, nu mă interesează, nu vreau. Cel mai bun lucru e așteptarea. Acum nu se poate vorbi. Cel mult urla. E drept ca în de zile am așteptat clipa în care să pot în sfârșit scoate un țipăt de răzbunare, după atâta scârbă, după atâta dezgust. Într-o zi voi scrie o carte. E încă cel mai bun lucru pe care l-am de făcut. Nu sunt un om de întruniri, de comitete, de ședințe. Mă convoacă toată lumea, ba la liceu, bala colegiu, bala la scriitori. Ce să fac acolo? Ce am de spus voi spune la timp, în niciun caz astăzi, când nu se mai aude nimic de atâtea țipete. Joi, 31 august 1944, defilare de tancuri grele sovietice pe Bulevardul Carol, sub ferestrele casei unde ne-am refugiat. Spectacol grandios, oamenii ăștia prăfuiți, obosiți, destul de prost îmbrăcați, cuceresc lumea. Pe urmă, lung șir de camioane cu soldați români, foști prizonieri în Rusia, astăzi înarmați și echipați, luptând în Armata Roșie. Sunt tineri, veseli, excelent echipați. Se vede bine că nu vin din luptă. Detașament de paradă care aștepta probabil intrarea în București. Lumea stradă e încăbuimăcită. Mari explozii de entuziasm, dar și anumită rezervă. Mulți stregători care se uită cruciși la jidanii care aplaudă. Dezmeticirea României va veni când se va pune serios problema răspunderilor, fiindcă altfel prea ar fi ieftin. Personal, sunt încă împiedicat să iau parte direct la tot ce se întâmplă. A fi sinistrat e un lucru mult mai grav decât credeam când treceam pe lângă case distruse sau incendiate și aruncam o privire grăbită de compătimire. O casă e o uzină. Găsești fiecare lucru la locul lui ca pe un șurub, ca pe o piesă de mecanism. Când se prăbușește o asemenea organizație, rămâi în plin haos. Nu știu când, cum și unde voi putea să refac un fel de viață normală care să-mi dea putința de a mă ocupa de celelalte chestiuni. Totul e deocamdată în suspensie. Mă felicit că experiența mea la România Liberă s-a terminat repede, înainte de a fi angajat acolo semnătura. Ar fi fost imposibil să lucrez sub un regim de comitetă secrete. Imbecilitatea îndoctrinată e mai greu de suportat decât imbecilitatea pură și simplă nu mă atrăgea prin ce este uman în el, când acum patru săptămâni, la ferma lui Ulea ne-am înțeles asupra gazetei, nu pot spune că nu regretam în anumită măsură că mă întorc în jurnalism. Notă. Octavian Ulea, colonel, șef al protocolului palatului. Am încheiat nota. Dar primeam situația în măsura în care îmi dădea urgent posibilitatea să spun tare tot ce am tăcut, scrâșnind timp de cinci ani. În trei zile, după navala lui Graur și a bandei lui, am înțeles că intru într-o redacție terorizată de conformism. Nu, nu, mai bine scriu piese de teatru. Notă. Lingvistul Alexandru Graur a făcut parte din redacția României Libere în primele luni, după 23 august 1944. Am încheiat nota. Casa mi era bombardată. Am dat un telefon că sunt sinistrat și de atunci n-am mai călcat pe acolo. Mai târziu, prin belu, am comunicat că mă retrag definitiv. Vineri 1 septembrie 1944. Nedumerire, frică, îndoială. Soldați ruși care violează femei, din Acocea povestea ieri. Soldați care opresc mașini în stradă, dau jos pe șofer și pasageri, se urcă la volan și dispar. Magazine prădate. Azi după masă, la Zaharia, au năvălit vreo trei și au răscolit casa de fier de unde au luat ceasornice. Ceasornicul e jucăria care le place mai mult. Nu pot lua prea-n toate incidentele sau accidentele. Mi se par normale, chiar juste. Nu e drept ca România să scape prea ușor. La urma urmelor, Bucureștiul ăsta ambelșugat, nepăsător, frivol, e o provocare pentru o armată care vine dintr-o țară pustiită." Spre seară, o ordonanță tipărită în rusește și românește, pe hârtii mici cât un program de cinematograf, interzice circulația pe străzi după ora nouă și ordonă predarea aparatelor de radio. Am impresia că sunt texte tip gata făcute înainte de 23 august și care n-au fost încă anulate de situația nou creată. Probabil că foarte repede totul se va lămuri. Rușii sunt în definitiv în dreptul lor. dezgustător sunt localnicii, evrei și români de avalmă. Presa este grețoasă, Mircea Damian, Constantin Cristobald, etc. Am făcut azi dimineață greșala idiotă de a mă fi dus la doctorul Emil Dorian, unde eram convocat la o consfătuire scriitoricească. Am asistat dezarmat la constituirea Sindicatului Scriitorilor Evrei, cu Uri Benador, Ionca Lugăru și Dorian în frunte. Figuri necunoscute, nume inexistente, un amestec de rataj disperat, de mediocritate care răbufnește, vechi ambiții, vechi mizerii, toate reînviate cu o cu ostentație. Nu-mi iert lașitatea de a nu le fi strigat în față tot ce meritau, dar e ultima oară când mă mai las prins în asemenea curse. Sâmbătă 2 septembrie 1944. Fără casă sunt ca într-un oraș străin, impresia de provizorat, ca între două trenuri pe un peron de gară. N-am cărți, n-am ore de lucru, nu știu de unde să iau oamenii care m-ar interesa și, desigur, nici ei nu știu de unde să mai ia pe mine. Sunt extenuat și fără treabă. Am fost la cinematograf după masă, se anunța un film sovietic la scala, dar la ora 4 nu erau locuri și atunci am intrat la aro. să revăd după atâția ani intermezzo cu Leslie Howard și Ingrid Bergman. Plăcerea de a auzi și înțelege englezește, plăcerea de a vedea un film de tehnică justă și subtilă, toată marfa nemțească și italienească era de celofibră, cât de uman, cât de decent în umanitatea lui Leslie Howard. La ieșire, trecând înapoi pe lângă scala, am intrat și acolo unde, de astă dată, la șase, am găsit în fundul balconului două locuri pentru Benu și pentru mine. Jurnalul de actualități era pasionant. Arăta defilarea prizonierilor nemți în Moscova. Coloane imense de animale obosite, murdare, jerpelite, în care nu mai recunoști nimic din eleganța sportivă provocatoare a militarului hitlerist care defila la București. Figuri de troglodit, luate parcă din fotografiile de propagandă antisemită și antibolșevică din Das Reich. Ce ușor e să faci dintr-un om o figură de bestie! Tinerii binerași, bine îmbrăcați, lustruiți, primeniți, îmbăiați, care locuiau la ambasador, credeau poate cu sinceritate că evreii tăvăliți în toate noroaiele și băltoacele de sânge ale Poloniei sau Transnistriei sunt o specie inferioară de câini, pe care oricine îi poate împușca fără pedeapsă. Ce buimăciți, ce umili erau în filmul de azi generalii nemți porniți în marș în fruntea coloanei între baionete măcar pentru această singură imagine răzbunătoare și încă victoria e o realitate. Programul propriu-zis prezenta un film cu subiect de război, naiv, puțin cam necioplit, cam copilăros. Me le coeur, yeah. Am văzut azi dimineață o tanchetă sovietică fugărind o mașină particulară pe care voia s-o confiște. Incidentele de stradă continuă, trecător busculat ca să dea ceasul. Ceasul e ideea fixă a soldatului rus. Ordonanța de ieri a apărut azi în toate ziarele. Circulația la ora 9 seara încetează. Aparatele de radio trebuie depuse. Nu e un semn prea de libertate și lumea va pe greu. Dar dacă poate fi o lecție pentru români care s-au exersat patru ani cu prădarea evreilor, nu strică. Marți 5 septembrie 1944. Mereu aceeași obositoare impresie de provizorat. Sunt toată ziua pe drumuri, nici eu nu știu de ce. Alerg dezorientat după casă, ezitând între tot felul de soluții, dintre care niciuna nu rezolvă nimic. Să repar apartamentul din Antim, să aștept plecarea lui Badiovan ca să preiau cu deasila apartamentul lui... Complicațiile vor crește cu fiecare zi. Deocamdată am niște bani, dar valorează din minut în minut mai puțin. Inflația și devalorizarea vor fi catastrofale. Cu rubla la 100 de lei, cu miile de soldați care cumpără orice și când nu pradă plătesc oricât, banul nu mai însemnează nimic. Instalat într-o casă ca lumea, spectacolul m-ar fi interesat. De foame poate că tot n-am muri, Dar cu sentimentul meu de acum, de a mă afla în stradă, totul devine prea incert. Camil Petrescu, livid, înspăimântat, se agață cu naivitate de mine, de belu. Mie milă de el, e sperios până la descompunere. Ar vrea să demonstreze, să se justifice, să se apere. Alții în locul lui, nu mai puțin faciști, au destulă insolență pentru ca să facă profesiunea de democratism și de intransigență. El, bietul Camil, se disculpă. Asta a făcut mereu și sub Carol al Doilea, și sub legionari, și sub Antonescu. S-a disculpat. Cocea, întâlnit din întâmplare, mă apostrofează. Voi i-ați adus pe nemți în țară, voi de la cuvântul. Ba dumneata care ai lucrat cu hitlăriștii, replic eu în limbajul lui. L-am impresionat, fierbea, era agitat, mi-am făcut poate un dușman. Dar mie silă, ce Dumnezeu, o să fiu până la sfârșitul vieții unul de la cuvântul? Aș vrea să scriu cartea mea despre război, repede, ca să mă descarc și să mă liniștesc. Joi 7 septembrie 1944. Mă amuză cariera pe care o face o frază din manifestul blocului național-democratic redactat de mine. Istoria nu face daruri. Nu știam când scriam aceste patru cuvinte că dau naștere unei sentințe istorice. Fraza a fost reprodusă la Radio Londra. Universul a scris un întreg articol de comentarii sub același titlu. Iar ieri în semnalul citesc. Istoria spunea de una zi un mare bărbat de stat român nu face daruri. Vineri 8 septembrie 1944, ieri la un cinematograf, un film despre războiul Ucrainei. Oroarea întrece totul, nu te mai servesc nici cuvintele, nici gesturile. Soldații ăștia ruși care trec pe străzile Bucureștiului, cu zâmbetul lor de copil și cu bădărănia lor cordială, sunt niște îngeri. De unde iau puterea să nu pună foc peste tot, să nu ucidă, să nu prade, să nu prefacă în scrum orașul ăsta în care locuiesc mamele, nevestele, surorile, amantele celor care au asasinat, incendiat și nimicit propria lor țară? Numai exterminarea totală a Germaniei ar putea răscumpăra pe o balanță ideală a justiției tot sau măcar o parte din ce s-a întâmplat. Dejun cu Carandino la Capșa, unde m-a chemat pentru o convorbire de afaceri. Îmi propune să fiu redactor la o gazetă pe care o pregătește el cu Zaharia Stancu sub direcția lor. I-am spus că nu fac gazetărie, dar de ce nu i-am spus cât de insolentă mi se pare propunerea? Ce dracu, asta e măsura mea de scriitor? I se poate părea lui Carandino firesc să mă angajeze el și cu Stancu pe mine? E consternant. Întâlnirea pe stradă cu Ion Barbu. Sunt șase-șapte ani de când nu mă mai salută. Sunt șase-șapte ani de când pur și simplu nu mă mai cunoaște. Dar astăzi s-a repezit spre mine, a deschis larg brațele, mi-a întins mâna cu efuziune. Ați avut dreptate, strigă spre și spre mine. Atâta tot, ați avut dreptate, ca și cum ar fi vorba de o partidă de șah, o partidă de table la care el a mizat prost dar adaugă cu melancolie, cu regret. Au făcut prea mari greșeli. Hitler s-a dovedit un diletant. Nu trebuiau să-l lase la comandă, dacă nu l-ar fi schimbat pe Brauhitz. Marți 12 septembrie 1944. Un plic de la Titel Comarnescu. Domnului Mihail Sebastian, scriitor și redactor al revistei Fundațiilor Regale. Domnul Octavian Neamțu și colegii de la RFR te rugăm să-ți reiei postul de redactor al acestei reviste. Miercuri, la 4 după amiază, urmează să te prezinți la fundații, bulevardul Lascăr-Catargi, unde vei lua contact cu comitetul de direcție. N-am răspuns încă, dar nu cred că voi primi. Am stat toată ziua la îndoială. M-am consultat cu Belu, cu Aristide, cu Zisu. Cine e hotărât ferm să zică nu, nu consultă pe nimeni. E oare posibil să am în privința aceasta cea mai mică ezitare? Dezgustul nu e destul de tare în mine pentru ca să acopere orice rest de îndoială. Mă simt incapabil să mai scriu acolo. E un lucru mort. Trebuie să rămână un lucru mort. Șerban Cioculescu, întâlnit din întâmplare, scoate din buzunar și-mi arată un memoriu semnat de 30 de membri ai SSR-ului pentru convocarea adunării generale. La ordinea zilei, alegerea unui nou comitet, democrat să înțelege, și reprimirea scriitorilor evrei. Citesc și îi înapoiez hârtia fără un cuvânt. Nu mă interesează. Sincer, fără poză, fără niciun dram de exagerare, nu mă interesează. Mi-e greu să-i explic lui Cioculescu și nici nu încerc, dar fiindcă stăruie ca să vin neapărat la adunarea generală, îi spun că nu voi veni. E posibil să nu vadă cu ochii lui el care nu-i un prost și nici o lichea absolută, e posibil să nu vadă cât e de grotescă toată situația. Noul președinte al SSR-ului va fi Victor Eftimiu, Eftimiu peste tot, la teatru, la scriitori, la Asociația Proprietarilor Sinistrați, unde în povestește Paltin a ținut duminică un discurs fulminant despre spiritul revoluționar. Amânând picant, Cioculescu îi propune lui Eftimiu, președinte prezumptiv, ca în noul comitet SSR să intre din partea scriitorilor evrei Felix Aderca, la care Eftimiu răspunde, dar de ce? Să fie mulțumiți că îi primim înapoi. Gustul de pamflet alternează în mine cu un fel de silă dezarmată. Uneori tresar de nevoia urgentă de a vorbi și a spune. Toată impostura, toată nerușinarea, toată sinistra comedie care se joacă. Dar pe urmă îmi aduc aminte că nu mă privește. Ce vrei să fac în toată balta asta balcanică? Cunoscută seară la Beate, doi scriitori sovietici, Boris Epstein, 30 de ani, capitan, critic, dramatic la Pravda și Iura, nu mai țin minte cum, 20 de ani, sublocotenent, poet. Amândoi sunt redactorii unei gazete de front. Au plecat azi dimineață mai departe. Boris vorbește prost nemțește, Iura prost franzuzește. amândoi au o expresie de umanitate, la Boris puțin melancolică, la Iura mai tinerească, impresionantă când te-ai obișnuit cu figurile de soldați sovietici de pe stradă, bon enfant, dar sălbatici. L-am văzut duminică pe praniște, închis, discret, butonat, nicio aluzie la vechile noastre legăminte de colaborare, niciun cuvânt despre proiectele lui. E speria de ruși, îngrijorat de comuniști. Mi se pare că e iremediabil prim redactor la adevărul și dimineața. Ciudat că de atâta timp n-am mai notat nimic despre mersul războiului. Nu am radio, ziarele le citesc fără atenție și mai ales nu mai am hartă. Toate hărțile s-au prăpădit în antim. Războiul mă interesează mai puțin, de când am sentimentul că e o chestiune rezolvată. Mai mult mă preocupă pacea. Cred că Germania va fi lichidată în șase-șapte săptămâni. Dincolo de noiembrie nu văd să mai treacă. Sunt totuși oameni care își mai închipuie că jocul nu e terminat. M-a surprins astăzi Enescu, spunându-mi că singurul nostru risc, dacă dezvăluim misterul steaua fără nume, este să fim executați la o eventuală revenire a nemților în București. Notă. Ștefan Enescu, avocat, fost coleg de liceu la Brăila. Era căsătorit cu Aglaie Metaxa și locuia pe Antim, vis-a-vis -vis de familia Sebastian, în același bloc cu Nora Piacentini. Pentru a face posibilă reprezentarea piesei Steaua fără nume, a acceptat rolul de autor al piesei sub pseudonimul Ștefan Mincu. Am încheiat nota. O crez posibilă? L-am întrebat râzând. Eu nu, dar multă lume vorbește despre o nouă ofensivă germană dinspre Timișoara. Aproape toată Franța e liberată, Belgia pe jumătate, Luxemburgul, Olanda. Linia Siegfried e atinsă în nenumărate puncte. Aachen e sub bătaia mitralierelor aliate și se mai poate imagina o ofensivă germană. Totul se poate imagina în lumea asta mare. Ne mutăm mereu. Azi am început să părăsim locuința provizorie din Bulevardul Carol pentru o altă locuință provizorie în strada Dimitrie Racoviță. Când o să se termine viața asta de sală de așteptare, când o să avem iar o casă în care să fim acasă, nu știu. Sunt mereu înainte de orice sinistrat. Sâmbătă, 16 septembrie 1944. Nu sunt dispus să am decepții, nu-mi recunosc un asemenea drept. Nemții și hitlerismul au crăpat, e de ajuns. Am știut totdeauna, până în adâncul inimii, că aș fi murit bucuros, ca să grăbesc măcar cu o fracțiune de milimetru prăbușirea Germaniei. Germania e prăbușită și eu trăiesc. Mai mult ce pot cere? Atâția oameni au murit fără să vadă cu ochii lor căderea bestiei. Noi, care suntem încă vii, am avut acest imens noroc. Mai departe? Nu știu. Mai departe începe viața. Un fel de viață care trebuie trăită. Singurul lucru după care am tânjit a fost libertatea. Nu o nouă definiție a libertății, ci libertatea. După atâția ani de teroare, nu mai avem nevoie să ni se explice ce înseamnă să fi liber. Asta știm și asta nu se înlocuiește cu nicio formulă. Sunt mizerii, sunt comedii, sunt imposturi. E Victor Eftimiu cu nerușinarea, cu prostul gust, cu vulgaritatea lui eternă. E tânărul Macovescu, Iacobin Feroce, după ce a huzurit sub nemți. Notă, George Macovescu. E Graur. Optuz, funebru și triumfător. Sunt mii de incidente sau întâmplări care te ofensează. E un înspăimântător spirit de conformism, nou ca orientare, vechi ca structură psihologică. Dar peste toate astea rămâne singurul lucru adevărat, singurul lucru care valorează și acoperă tot restul. Nemții au crăpat. Duminică 17 septembrie 1944. Dejun la Bic cu Belu Roseti și așteptat cu viu interes Vișoianu, întors de trei zile de la Moscova, unde a fost în comisia de armistițiu. Notă. În luna mai 1944, vișoianul fusese trimis de Iuliu Maniu pentru a trata în secret cu aliații ieșirea României din război. Vișoianu fusese implicat direct și în înlăturarea lui Antonescu de la conducerea statului, apoi a făcut parte din delegația română care a tratat la Moscova condițiile de pace. Am încheiat nota. Foarte interesante lucruri povestite de un om inteligent, cu spiritul liber și fără prejudecată. Sunt prea obosit astă seară, dar voi încerca mâine să notez câte ceva. Luni, 18 septembrie 1944. Multă tristețe în Rusia, povestește Vișoianu. N-a văzut pe străzi niciun om zâmbind, dar adăugă tot el, există o tristețe a marilor orașe slave. Moscova e tristă cum era și Varșovia, încă în timp de pace. Războiul în Rusia e într-adevăr total. Foarte puțini bărbați se văd, femeile îi înlocuiesc pretutindeni, femei urâte, prost îmbrăcate, cu intenții naive de cochetărie, ruși pe buze, cu coafuri stângace și pretențioase. Viață teribil de grea. 4-5 oameni locuiesc într-o cameră și teribil de scumpă, 130 de ruble un săpun. Amestec de îngânfare și complex de inferioritate au conștiința marilor victorii, dar în același timp să tem că sunt neluați suficient în considerație, ceea ce îi irită. În seara când delegații români erau convocați la Molotov pentru prima oară, ora fixată fusese 11 seara. Pe urmă, au fost anunțați să se prezinte cu o oră mai devreme, la 10. Exact la 10, când au intrat la Kremlin, s-au pornit o serie de formidabile bubuituri de tun. Au întrebat ce e și li s-a răspuns, salvele pentru ocuparea Bucureștiului. Pe urmă s-a deschis ușa și au intrat în biroul lui Molotov. Discuțiile n-au dus la modificarea niciunei virgule în textul de armistițiu dinainte pregătit. Obiecțiile cădeau una după alta, inutil. Din când în când, Molotov îi întreba, ce-ați căutat la Stalingrad? Nu știam că rolul lui Vișoianu în pregătirea complotului a fost atât de mare. În noaptea plecării lui spre Cairo, regele i-a dat cuvântul de onoare că, în ziua în care de la Cairo va fi vestit că a sosit momentul, el va face lovitura de stat. Ce e uimitor este că o operație atât de îndelungat pregătită, cu emisar și corespondență, a putut trece pe sub nasul antoneștilor și al lui Killinger fără să-i alarmeze. E probabil un fel de paralizie a voinței, o dispariție a reflexelor de apărare atunci când un regim e pe sfârșite. Miercuri 20 septembrie 1944. Din nou lungă convorbire cu Vivi, de asta dată singuri. Îmi spune că nu îndrăznește să-și mărturisească toată amărăciunea cu care s-a întors de la Moscova. El crede în libertate, dar acolo nu e libertate. O mare spaimă a oamenilor de a vorbi, de a avea opinii, de a spune limpede da sau nu. Necesitatea României de a merge cu sovietele este indiscutabilă, dar luarea de contact e dificilă. Oamenii se derobează, sunt insesizabili. Nivel material și intelectual scăzut, mare ignoranță și mare mizerie. Înclin să-i dau dreptate lui Vișoianu și pe urmă mă opresc. El este un occidental, un om pentru care confortul, buna stare, buna cuvință, politețea, sunt deprinderi vechi, necesități de viață. Dar în Rusia e un regim pentru muncitori și țărani, pentru oameni care abia acum învață să citească, să se spele, să mănânce. Milioane, zeci de milioane de oameni care urcă greu din mizerie spre oarecare civilizație elementară. E o lume fără rafinament. Tot ce am iubit, discreția, eleganța morală, ironia, respectul ideilor, sentimentul estetic al vieții sunt imposibile într-o asemenea lume, care rezolvă alte probleme mai imediate. Foamea, frigul. Poate că ne și amăgim când credem că setea noastră de libertate este una și aceeași cu marilor mulțimi. Nouă ne trebuie libertatea lui Monteni, o libertate de intelectual care își apără singurătatea. Țăranii, muncitorii, oamenii din gloată au cerinți mai simple, mai tari. Aseară, spectacol sovietic de musical, Estradă, spun rușii, la Alhambra. Obiată trupă de front cu un pianist amărât, cu doi dansatori circa zieni de bâlci, cu un cuplu de dansatori atleți, cu un tânăr actor stângaci care recita din Pușkin, dar imediat după aceea niște snoave versificate și, în sfârșit, o actriță comică care spunea monoloage. Să nu uit, un tenor într-un smoking no notes, cumpărat probabil de gata din București și portat cu înduioșătoare stângăcie. Totul destul de mizer, dar nu lipsea anumită căldură. Și, în ce mă privește, nu a pot desface din sentimentul că e ceva de miracol în prezența trupelor ăstora, cu sălbăticia lor candidă. E încă un fel de vis. În jurul meu erau soldați, ofițeri cu tot felul de mutre. Un mongol, un tătar, un maior evreu cu o admirabilă expresie de bunătate, un tânăr soldat miop cu nu știu ce privire melancolică sub ochelari. Râdeam cu ei, aplaudam cu ei. Marți 26 septembrie 1944. Mereu aceeași viață destrămată, lipsa unei case stabile mă dezorganizează, nu am nicio aptitudine practică, sunt eminamente un om care nu se aranjează. Sunt, în cel mai prost înțeles al cuvântului, un poet. Nu știu să discut cu proprietarul, nu știu să mă cert cu un vecin care îmi face mizerii, nu știu să mă descurc la comisariatul circumscripției. Tot ce doresc e să fiu lăsat în pace. Pierd, cedez, înghit, suport, dar vreau să fiu lăsat în pace. E absurd și e rușinos. Sunt la 37 de ani dezarmat ca un copil. Luni 2 octombrie 1944. Oarecum instalat în casa Mehedinți, tot soiul de mizerii, dar de bine de rău am o odaie de unde, deocamdată, nu sunt amenințat să fiu scos. Se repara apartamentul din timp. Nu știu când va fi gata, nu știu când și dacă ne vom întoarce acolo. Între timp vreau să încerc să mă calmez și să aștept cu mai puțină frământare nervoasă. Sunt îngrozitor de obosit. Nici eu nu știu de ce. Sănătatea mea este, se vede, adânc zdruncinată. Dorm prost, am amețeli, arăt mizerabil. Ar trebui să mă îngrijesc, dar n-am știut niciodată să am grijă de mine. Nimic nou pe fronturi, nimic nou în politica internă. Rezistența germană e disperată, dar încă fermă. Iar aici, la noi, vechiul stat reacționar românesc opune o rezistență obtuză, tenace." Nu e serios, desigur. Totul se va duce dracului, și nemții pe fronturi, și legionarii în interior. Între timp, puțin dezgust pentru eterna Românie în care nimic nu se schimbă. Camil Petrescu îmi citește două articole de adeziune la stânga, un atac violent împotriva nemților și un altul împotriva lui Jid. Pe dracu, până la 23 august, n-a avut timp să le scrie. L-am sfătuit să se astâmpere. De cinci ani Camil se tot disculpă și aderă. Aseară, pe când se întorceau de la teatru, unde jucaseră trei spectacole, Nora și Mircea au fost atacați de un soldat rus. Cu revolverul la tâmpla Norei le-a luat o sută de mii de lei și un ceas. Tocmai pe ei i-a găsit. Sunt mii de oameni care ar merita o asemenea întâmplare. Ghiolu, Kazazian, de ce Nora și Mircea? Vineri 13 octombrie 1944. Mereu obosit, dincolo de orice explicație normală, sunt într-adevăr bolnav, Trăiesc într-o continuă tensiune nervoasă. Nu sunt în stare să-mi recapăt echilibrul. În mare parte, de e casa, dar marele vinovat sunt eu însumi, care mă las destramat prea ușor, prea repede. Viața trece mereu pe lângă mine. Sunt oameni care, în noile condiții, își fac o situație, sau măcar o pregătesc. Gruber, comșa. Pentru mine însă nimic, absolut nimic, nu s-a schimbat. Am oarecare bani rămași încă de la steaua fără nume. E probabil, de asemenea, că voi încasa 2-300 de, de lei de la Barașum, Fără asta, însă, aș fi complet în aer. Nici o situație și aș spune nicio perspectivă. Banii propriu-ziși, 100, 300 sau 500.000 de mii, nu înseamnă absolut nimic. Suntem în plină inflație și cădem vertiginos mereu mai adânc. Nu banii contează, deci, ci putința de a lucra, de a rămâne la suprafață, de a fi angrenat într-o instituție. Dar eu sunt mereu singur. Criza de guvern este deschisă de câteva zile, chiar dacă nu s-a produs o demisie. Încăpățânarea sau cel puțin inerția, dacă nu manifesta voință reacționară a vechiului stat, va trebui să cedeze. Liberalii și naționali țărăniștii sunt prinși între a dispărea total și între a trece pe planul 2 în viața politică. Stânga este în plin atac. Nu e vorba deocamdată de o revoluție comunistă. Dar dacă democrația trebuie să devină o realitate în România, atunci schimbări profund radicale trebuie să intervină urgent. Incident comic. Mă întâlnește într-o cofetărie un doctor grec, nu-i țin minte numele, pe care l-am cunoscut la Paris prin 1930. De atunci ne salutam pe stradă când ne întâlneam. Îmi pare bine că ai evoluat, îmi spune. Cum am evoluat? Da, am auzit că nu mai ești de dreapta. Eu de dreapta? Când am fost de dreapta? Păi eu așa te-am cunoscut la Paris. Nu erai Action Française? Notă. Mișcare radicală și naționalistă având ca principal doctrinar pe Charles More, iar ca organ de presă revista Action Française. Am încheiat nota. Nu știam dacă trebuie să râd, să protestez sau să tac. Ce să-i spun? De unde m-a scos Action Française? De unde, pentru Dumnezeu? Ce greu e să comunici cu oamenii, circulă tot felul de imagini și idei despre tine însuți, nu știi de unde vin, cum au luat naștere, pe ce se sprijină, nici măcar nu le cunoști, și între timp viața ta adevărată e ca o insulă. Duminică 19 noiembrie 1944 de ce n-am scris de atâta vreme aici? Nu știu, pot da mai multe explicații, dar niciuna nu e suficientă. Trăiesc mereu cu o impresie de provizorat. N-am încetat să fiu de la 26 august un sinistrat. N-am încă casă, nu sunt încă instalat. În principiu caut casă. În fapt, stau în casa mehedinți ca într-un hotel, unde am tras ca să dorm o noapte. Lucrez, dar tot cu același sentiment de a face ceva care suspendă și amână lucrurile de care, într-adevăr, ar trebui să mă ocup. Am făcut o piesă din Nui San Lun. Am tradus Ana Cristi, traduc acum The Taming of the Shrew. Mereu îmi spun că trebuie să termin repede, ca și cum abia pe urmă mă voi apuca de ceea ce este esențial. N-am părăsit dorința de a scrie cartea mea de război. Îmi promit să o fac de îndată ce voi fi scăpat de corvezile mele de teatru. Între timp traduc, traduc, traduc... Să fiu drept, teatrul deocamdată îmi dă oarecare bani, altfel cu ce-aș plăti chiria, cu ce am ține la zilnică de coșniță. Nu am nicio situație. Am refuzat pe rând, unu, să reintru la fundație, doi, să reiau catedra la liceu, trei, să fiu numit administrator sechestru la una din societățile germane, patru, să fiu numit la radio ca redactor, cinci, să intru la jurnalul lui Braniște. E greu de trăit din refuzuri. Ce să fac în ianuarie-februarie, când veniturile mele de teatru vor seca? A fost dramatică hotărârea mea de a nu mă angaja cu braniște la jurnalul. M-a costat o noapte de insomnie și vreo două zile de frământare. Omul mi-e drag. I-am scris o lungă scrisoare în care încercam să-i explic de ce nu vreau și nu pot. Pe urmă, am mai avut o convorbire cu el, din care eram gata-gata să ies în Me, Me nu bon!» Chiar cu riscul de a-l necăji pe Vișoianu, chiar cu riscul de a ieși oarecum certat cu braniște, vreau să nu mai fac gazetărie. Vișoianu, Pătrășcanu, Belu, Roseti îmi vorbesc de numirea mea ca consiliar de presă, ca de un lucru aproape sigur. Notă. Sebastian va fi numit consiliar de presă la Ministerul de Externe în februarie 1945. Am încheiat nota. Nu știu, mă îndoiesc și nici măcar nu-mi dau seama ce ar însemna în mod pozitiv o asemenea funcție. Consilier de presă în țară însemnează un fel de consopist. În străinătate, și ăsta a fost mereu visul, nu știu cât e de probabil. În orice caz, foarte, foarte departat. Și dacă aș lăsa totul, presă, literatură, teatru și m-aș apuca de avocatură, Gândul ăsta îmi revine de câte ori dezgustul de publicistică sub toate formele mă sufocă. Astăzi dimineață am trecut cam 10 minute prin expoziția lui Ziegfried. Lemnaru, Comarnescu, Mușatescu, Argintescu. Vorbeau despre tot felul de chestii de redacție, de culise. E un balcanism grotesc. E o lume care nici măcar nu mă amuză. Nu, nu, trebuie altceva. Altceva cu totul și cu totul altceva. Duminică 26 noiembrie 1944 a fost o mare greșeală că am primit să traduc The Taming of the Shrew. Mare greșeală. Un lucru ca ăsta ar trebui făcut în șase luni. Eu trebuie să-l dau gata în câteva săptămâni. Lucrez de o lună și nu sunt decât la jumătate. Restul va trebui să-l fac cu orice preț mai repede. În plus, nu pot lucra cu Lenny și Froda, îmi jur ca asta să fie ultima mea experiență de teatru cu ei. Ultima. Totul mă irită. Superioritatea de om de teatru a lui Scarlat. Aerul de obiectivitate cu care Lenny e pe toate chestiile de acord cu el. Votul Jenichi, care joacă rolul personajului de bun simț, o voce din public, totdeauna cu ei. Au aerul să spună, vezi, noi suntem trei, tu unul singur. Dacă toți trei îți spunem într-un fel, de ce te încăpățânezi? se mai adaugă la toate astea șahighian, prost, obtuz și superior. Dacă n-ar fi fost vorba de Leni, de mult le-aș fi trântit traducerea în nas și aș fi fugit. Lucrurile se complică acum din cauza banilor. Am făcut copilăria, de neiertat recunosc, de a nu fi precizați de la început condițiile. Fără 6%, n-aș fi primit în niciun caz să lucrez. Mi se părea însă că pretenția asta a mea e așa de normală, încât eram convins că nu va ridica nicio dificultate. Ieri i-am vorbit lui Froda. În ultima clipă am fost destul de laș să nu spun șase și, vechea ridicola mea dezarmare în materie de bani, am spus cinci. S-a speriat, literalmente s-a speriat. Cu o secundă înainte, frecase în prezența mea niște concesionari de programe, impunându-le grave condiții bănești, iar acum când ceream eu bani, se speria. Azi dimineața m-a chemat Lenny să reluăm între patru ochi chestiunea. Teatrul are greutăți, spectacolul e scump, bugetul e mare, face apel la mine, etc., etc. Am rezistat. Singurul lucru pe care l-aș face acum cu plăcere ar fi să las totul baltă. Am lucrat o lună degeaba și gata. Cel puțin aș deveni imediat liber, aș respira, m-aș odihni și aș pune punct întregii situații. Ce e ridicol, însă, este că în felul ăsta aș lua eu un aer de la șer. Ei au de partea lor argumentul că n-am precizat condițiile de la început. E un fel de șantaj moral pe care îl exercit asupra mea. Sunt totuși hotărât să nu cedez. Ori 5%, ori nimic. Da, prefer să le dau traducerea fără niciun ban. Singurul lucru pe care îl voi cere în acest caz va fi ca numele meu să nu apară nicăieri. E o soluție de poar, desigur. E o răzbunare naivă, dar cel puțin voi fi liniștit și împăcat cu mine însumi. Duminică 3 decembrie 1944. Mic epilog în cazul Taming of the Shrew. Eu traduc, traduc, traduc, iar între timp, fără să mi se fi spus vreun cuvânt, ei la teatru repetă de trei zile altceva. Am aflat cu totul întâmplător, la telefon, de la Madame Zisu. Tot orașul știe, dar eu nu. Nici vorbă nu mai e de Shakespeare. Nu numai că nu s-au ostenit să-mi comunice, dar vineri seara, când noua premieră era definitiv stabilită, Leni la telefon nu-mi spunea un cuvânt și îmi cerea să grăbesc traducerea. Teribil știe să mă mintă. E atâta scârbă încât nici măcar nu-mi pare rău. Am pierdut șase săptămâni de muncă. Să mi se pară că am fost într-un detașament de muncă obligatorie la poligon. Comic e doar faptul că nu m-au anunțat, ca cel puțin să mă opresc. E o situație de încornorat. Cred că în teatru toată lumea trebuie să râdă de mine ca de un cocu. Joi 7 decembrie 1944 Petrecut după masa cu Captain Larry Beckman din Armata Americană, Sfoară mâine dimineață spre Italia, de unde va pleca mai departe, spre China. A luptat până anul ăsta în Pacific. Evreu cu pasiune. E furios că, timp de două săptămâni cât a stat aici, s-a învârtit într-un cerc de români despre care nici măcar nu știa că au fost legionari. Un avocat stănescu, amantul Doinei Misir. Este scenarist la Hollywood, nebunit de teatru, dar până azi nu i s-a jucat nicio piesă. A lucrat ani de zile la Metro-Goldwyn-Mayer. Mi-a pus cu multă curiozitate și simpatie sute de întrebări despre mine și piesele mele. Cunoștea cazul Steaua fără nume. A fost ieri la Barasheum. Ar fi vrut să scriem o piesă împreună și regretă, ca și mine de altfel, că nu ne-am întâlnit din prima zi a sosirii lui. Am fi avut poate timp să facem ceva. E tânăr, plin de vitalitate, bun, simplu, preocupat de noi ca evrei, preocupat de democrație și de realitatea ei Un om, o figură nouă, cineva Miercuri 13 decembrie 1944 Aflu prin Marieta Rareș că a murit Nina Eliade O telegramă de la Lisabona o anunța vestea încă de acum 10 zile Un val de amintiri se ridică din trecut O ei de sus din pasajul imobiliara Mașina de scris la care a copiat aproape în același timp mei trei și femei Vizitele de seară în mansarda lui Mircea, din strada Melodiei, neașteptatul lor amor, fuga lui Mircea la Poiana, disperările Ninei pe care încercam dezarmat să le alin, întoarcerea lui Mircea, logotna pe urmă, doi ani mai târziu, cununia lor civilă în taină, la primăria din calea Rahovei, apartamentul din bulevardul din Nicugolescu, pe urmă cel din Palade, plimbările noastre pe munți, verile la Breaza, jocurile în curtea Floriei, în Nerva Traian. Anii noștri de prietenie frățească și, pe urmă, anii de confuzie, de destrămare până la ruptură, până la dușmănie, până la uitare. Totul e mort, dispărut, pentru totdeauna pierdut. Vineri 15 decembrie 1944, telegrama sosită azi în strada Antim, expediată de la cetatea Vaticanului al Altăieri și purtând viza cenzurii rusești. ETA Mihai Sebastian, strada Antim, 45, București. Cité Vatican, maison éditrice La Caravella. Rome propose publier traduction roman accidentul versant droit à italien. Stop. Si accepté, somme sera déposée légation jusqu'à possibilité transfer. transfert. Stop. Prière, télégraphie immédiatement, réponse, légation romain Vatican Grigorcia. Traducere, casa éditoriale La Caravella. Roma propune publicarea traducerii romanului Accidentul, depunând drepturile de autor 10.000 de lire italiene. Stop! Dacă acceptați, suma va fi depusă legației până la posibilitatea transferului. Stop! Vă rog, telegrafiați imediat răspunsul legației române Vatican. Grigorcea nu știu ce însemnează la caravela, nu știu cât valorează 10.000 de lire, nu știu ce voi răspunde, nu știu dacă într-adevăr cartea o să apară, dar telegrama mi-a făcut o mare, mare plăcere. E oare posibil ca scrisul meu să iasă vreodată din fundătura asta mizerabilă? Parcă deodată sunt mai puțin singur, mai puțin sărac, mai puțin inutil. Duminica 17 decembrie 1944, ultimul spectacol cu Potopul. Ce misterios lucru e un succes de teatru. Am fost în sală și am privit cu mare atenție. Prost jucat, prost înscenat. Decor inexpresiv, actor mediocri. Ființii, fals, măruță, declamator, vârtejeanul fără haz, atanasescu, imbecil. Nimic nu mi se pare de calitate. Totul e neadevărat și totuși merge. Publicul ascultă, crede, aplaudă. Asta se cheamă un succes. A făcut o serie de 85 de spectacole. Pe o scenă din centru ar fi dat desigur, și mai mult. Pentru mine a fost o mică afacere excelentă. Mi-a dat aproape 400 de mii de lei. Nimic în teatru nu mi-a adus atâția bani câștigați cu atâta ușurință. Dar pot eu să fac asemenea meserie. E așa de ieftin și ușor, încât devine necinstit. Personajul pe care l-am adăugat, domnișoara King, a fost făcut din nimica toată. O replică mereu repetată. Eu sunt o persoană onorabilă. E singurul mecanism folosit, mecan Simplu, dar Lumea râde de câte ori de replica, parcă ai apăsat pe un buton. Ejicnitor de simplu, grosolan de simplu, un efect. Luni 18 decembrie 1944. Convorbire cu Vișoianul la minister. De când e ministru, îl văd pentru a treia oară. Nota: Vișoianu era ministru de externe în guvernul format de generalul Sanatescu. Am încheiat nota. Mă primește prietenos, simplu, de treabă, dar nu poate face nimic pentru mine. Nu poate și nu vrea. Locul de consilier de presă pe care mi-l făgăduise, nu mi-l va da. Se opune, pare să legea. În fapt, se opune Pichi Pogoneanu. Notă. Victor Redulescu Pogoneanu, după 1944, director al direcției cifrului din Ministerul de Externe, în locul lui Grigore Niculescu Buzești, al cărui adjunct fusese. Am încheiat nota. Iar Vivi nu are nici curajul, nici interesul să treacă peste această opunere. Tot ce mi oferă este un loc de diurnist. Refuz, să înțelege. Eu rămân pentru ei un jidan. Undeva în umbră e poate loc pentru mine, dar a încerca să fac un pas spre locurile mai din față este o obrăsnicie. După masă de enervare petrecută la Barașum, unde se repetă în panică nopți fără lună. Notă, traducere și dramatizare de Sebastian după romanul lui John Steinbeck. Poi mâine e premiera, dar nimic nu e gata. Probabil că așa se joacă totdeauna teatru. Cu neliniște, cu dezordine, cu grabă, cu spaimă. Nimeni nu mai vede nimic. E prost, e bine, e catastrofal, e admirabil. Nimeni nu poate răspunde, nimeni nu știe. Personal sunt destul de liniștit. În fond n-am făcut decât oficiul de traducător, dar dacă ar fi cu adevărat piesa mea, aș fi probabil luat și eu în acest vârtej general de panică. Vineri 22 decembrie 1944. E posibil să plec duminică dimineața spre Diham cu Herta, Andrei și Herand. În ultimul moment aflu că echipa a crescut, Lena și Hari. Notă. Lucrețiu Pătrășcanu, Andrei fusese numele lui conspirativ în perioada activității comuniste ilegale. Și Herant Torosian, avocat. Am încheiat nota. Am încercat să-mi refac din resturile trecutului garderoba mea de schior. Cam rupt, cam peticit, dar merge. Mi-am regăsit cu bucurie la Alice, schiurile și bastoanele, ascunse la ea în pod acum vreo trei ani, când o ordonanță ne obliga să depunem schiurile la poliție. 23 august nu e totuși o ficțiune, cum mi se pare uneori, dacă mi-a redat măcar libertatea de a pleca în munți. Aș vrea să fiu fericit acolo și sper că voi fi. Notă. Excursia de la Diham va fi evocată de acuzatori în procesul pătrășcanu ca pretext folosit de pătrășcanu pentru a lua legătura cu politicieni din partidele burgheze. Condamnați în procesul pătrășcanu au fost și Belu Zilber, Harry Browner, Lena Constante, Herant Torosian. Cei anchetați îl menționează pe Sebastian, mort în 29 mai 1945 într-un accident, printre participanții excursiei la Diham. Am încheiat nota. Aseară, recepție la externe. Vivi a stăruit să mă duc și m-am dus. Agreabil ca mondenitate, dar dezgustător ca spectacol politic. Mă tem că la Barașeum se aranjează un fel de faliment. Nopți fără lună ar putea fi un succes, cel puțin cât potopul, dar s-ar putea de asemenea ca personal să nu văd niciun ban. Marcovici se plânge că e ruinat, că nu are banii de reclamă și afiș și până una alta ia tot ce intră la casa de bilete. Duminică 31 decembrie 1944, întors de jumătate de oră din munți, am fost o zi la predeal și șase zile la cabana vânători de pe Diham. N-am avut zăpadă pentru schi, dar a fost totuși o vacanță bună. Bucegii, revăzuți după atâta vreme, mă emoționează. O lumină albă, clară, dădea relief peisajului de iarnă abia în ultimele două zile acoperit de ceață. Nu pot să spun și nici să scriu nimic. Vorbele nu mă ajută. Rămâneam uneori pe loc să privesc cu atenție priveliștea, cu gândul să-i fixez în memorie conturul, dar totul e mai variat, mai complex și mai misterios decât pot ține minte. Sunt probabil foarte bătrân. N-am regăsit la munte exuberanța mea de altădată. Mai mult melancolic, aproape trist. Simt nu știu ce fel de oboseală veche și duc cu mine peste tot incurabila mea singurătate. Ultima zi a anului. Mi-e rușine să fiu trist. Este totuși anul care ne-a redat libertatea. Peste toate amărăciunile, peste toate suferințele, peste toate deziluziile, rămâne totuși acest singur fapt fundamental. Mă gândesc la Poldi, mă doare depărtarea de el. Aștept să-l revăd și tot restul se topește în regrete și speranțe. Sfârșit Ați ascultat Jurnal 1935-1944 de Mihail Sebastian. Lectura Simona Soare. Textele în limba franceză au fost citite și traduse de jenis meu. Octombrie 1998.